Harmadik Fejezet A véletlen és a karóra Az az óra, amikor az űrhajó lerázza magáról egy bolygó nyűgét, a lehető legprózaibb időszak. Az indulás meg annyi zűrzavara lényegében ugyanúgy történik, mint amikor az első fatősből csónakot helyezték vízre valamely ősi folyón. Az ember elfoglalja a helyét, biztonságba helyezi a csomagját, s jöhet az idegenség, a körös-körül zajló értelmetlen sürgülődés első, dermet pillanata. Az utolsó percben még érthetetlen bizalmas közlések harsannak, tompán megnyugtatóan siklik a helyére a légzsilip, a levegő lassú sóhaja kíséretében gigászi fúróként befelé forognak az automatazárak, s létrejön a légmentes állapot. Az ezt követő, baljós csendben vörös fények villognak mindenütt. Igazítsák öltözéküket a gyorsuláshoz! Igazítsák öltözéküket a gyorsuláshoz! Az utas kísérők végig rohannak a folyosókon, és gyors kopogtatás után felrántják az ajtókat. Bocsánat, vegyék magukra a ruhát! Az emberek cigálják a hideg, szoros, kényelmetlen ruhadarabokat, melyek azonban beépített hidraulikus rendszerük révén védelmet nyújtanak a felszállás rosszul létet kiváltó nyomása ellen. Messziről hallatszik a légkörben alacsony hatásfokkal működő atommeghajtású motorok zümmögése, mely teljes összhangban van a védőruhában rejlő, a nyomásnak csak lassan engedő olaj mozgásával. Valami erő nyomja az embert hátra, egyre csak hátra, aztán ahogy a gyorsulás csökken, nagyon lassan újra előre. Ha valaki eközben nem hányja el magát, jó esélye van arra, hogy az utazás végéig megúszta a rosszul lét nélkül. A repülés első három órájában zárva tartották a kilátószobát, így mire elhagyták a légkört, már hosszú sor várta, hogy szétnyissák a két szárnyú ajtót. És nem csak az úgynevezett megrögzött szárazföldi patkányok, vagyis azok, akik eddig még sohasem jártak az űrben, hanem tapasztaltabb utazók is, akik szép számmal akadtak az űrhajon. Mert azt egy turista sem hagyhatta ki, hogy az űrből lássa a földet. A 70 cm vastag, hajlított, acélkemény, átlátszó műanyagból készült kilátó, mint egy buborék ült a hajó testén. Már visszahúzták róla az iridium acél ötvözetből készült héjat, amely védelmet nyújtott a légkör surlódása és porrészecskéi ellen. A fények kialudtak, a galéria megtelt. A korlátok fölött kukucskáló arcokat a földfénye világította meg. Mert ott lebegett alattuk a föld hatalmas, fénylő, narancssárga, kék és fehér mintás léggömbje. A magát mutató félteke szinte teljes egészében napfényben fürdött, az elszórt felhők mögül sivatagi narancsárgák és itt-ott zöld vonalak kandikáltak ki. A tengerek kékje élesen vált ki az űrfeketeségéből a látóhatár mentén, s körülötte csillagok sokasága fény lett a tiszta, fekete égbolton. Az emberek türelmesen várták, míg a többiek kidgyönyörködték magukat. E várakozók nem csak a napsütötte féltekére voltak kíváncsiak. A hajó könnyedén észrevétlen oldalazással mind gyorsabban emelkedett ki az ekleptikából, s közben a figyelők látókörébe besúszott a vakítóan fényes sarki sapka. Az éjszaka árnya lassanként ráborult a bolygóra, és méltóság teljesen északi részével lefelé színre lépett Eurázsia-Afrika hatalmas szigetvilága. Az éjszaka ékszer csillogásában jól látszott az iszonyat, melyet a beteg, élettelen talaj rejtett magában. A sugárszennyezettség kékes vibrálásának tengerében különös füzérek csillogtak. Valaha leesett atombombák. Egy teljes nemzedékkel korábban kerültek ide, mint ahogy kifejlesztették volna az atomrobbanás elleni erővédelmet, hogy a jövőben egyetlen más világ se követhessen el még egyszer ilyen öngyilkosságot. Az emberek órákig el tudták nézni, míg végül a föld már nem volt több, mint egy aprócska félpénz a végtelen feketeségben. Byron Farrell is a figyelők között volt. Egyedül ült az első sorban, karját a korlátra támasztotta, a szemén látszott, hogy borús gondolatok járnak a fejében. Nem így képzelte el a földről való elutazását. Nem így, nem ezzel a hajóval, nem ezzel az úti céllal. Borostás álla a napbarnitott alsó karját, és felébresztette a bűntudatát, amiért reggel nem borotválkozott. Majd mindjárt visszamegy a kabinjába, és pótolja, amit elmulasztott. De valahogy nem akaródzott elmenni. Itt emberek voltak, a kabinjában egyedül lenne. Vagy éppen ezért kellene elmennie? Nem szerette ezt az új érzést. Nem szerette, hogy üldözötté vált, hogy itt áll barátok nélkül. Számára megszűnt minden barátság. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem egész 24 órával korábban felébresztette az a telefonhívás, pusztaság támadt körülötte. Személye még a diák is zavaróvá vált. Amikor a Jontival folytatott beszélgetés után visszament, az öreg Eszbak valóban rátámadt, szinte rikácsolt nagy izgalmában. – Már kerestem, Farel úr! Még egy ilyen szerencsétlen ügyet! Nem is értem! Magának van rá valami magyarázata? Nem, nincs. Vágta rá ő is indulatosan. Mikor mehetek be a szobámba, hogy kihozzam a holmimat? Minden bizony a reggel. Épp az imént sikerült felhoznunk a műszert, hogy megvizsgáljuk a szobáját. Már nyoma sincs annak, hogy a radioaktivitás a normális szint fölött volna. Hihetetlen szerencsével menekült meg. Perceken múlt, hogy utol nem érte. Úgy van, valóban. De ha nem bánja pihenni szeretnék. Kérem, használja reggelig az én szobámat, és holnap majd keresünk önnek egy másik helyet arra a pár napra, amit még itt eltölt. És Ferel úr, hogy is mondjam, van itt még valami, ha nincs ellenére? Túzott volt ez az udvariasság. Byron hallani vélte az óvatos léptek alatt behorpanott tojáshéjakra csegését. Mi az a valami... Érdeklődött fásultan. Ismer valakit, akinek érdeke fűződik hozzá, hogy önt ö, izé, ijeszgesse? Hogy ilyesmivel ijeszgessem? Természetesen nem ismerek. Akkor hát mik a tervei? Az iskola vezetését mondanom sem kell, nagyon rosszul fogja érinteni, ha ennek az esetnek megy. Hogy ragaszkodott hozzá, hogy az egészet, mint esetet emlegesse? Megértem önt, felelte fanyarul Byron. Ne aggódjon, nincs szándékomban nyomozást indítani, még a rendőrségnek sem szólok. Hamarosan elutazom a földről, nem vádolok senkit. Végtére is életben maradtam. Ez bár szinte illetlenül megkönnyebbült. Tőle mindössze ennyit kívántak, csak semmi kellemetlenség. Egy feledésre ítélt incidens, semmi több. Reggel hétkor visszament a szobájába. Oda bent csend volt, a szekrényből nem hallatszott mormolás. Sem a bomba, sem a számláló nem volt már ott. Lehet, hogy ez kvitte el, és bedobta mindkettőt a tóba. Ezzel ugyan a bizonyítékot tüntette el, de emiatt már fájjon az iskola feje. Táskákba dobálta a holmiát, aztán fölhívta a portát, hogy jelölje neki neki egy másik szobát. A világítás újra működött, akárcsak a képtelefon. Az elmúlt éjszakára már csak a megvetemedett, elolvad záró ajtó emlékeztetett. Kapott egy másik szobát. Ez felkeltette benne a szándékot, hogy várjon valakire, aki esetleg meghallgatja. De aztán a társadalmából telefonált légit Tudtával nem látta meg senki. Balgozza ki az iskola, ahogy akarja, eltűnésének a rejtélyét. Az űrkikötőben egy pillanatra meglátta Jontit. Csak futólag találkoztak. Jonti egy szót sem szólt hozzá, jelét sem adta, hogy fölismerte, de amikor Byron elhaladt mellette, egy jellegtelen fekete gömböcske került a kezébe. Egy személyi kapszula, meg egy ródiai utazásra jogosító jegy. A kapszula rövid időre gondolkodóba ejtette. Nem volt lepecsételve. Később már a szobájában elolvasta az üzenetet. Minimális terjedelemben megért egyszerű ajánlólevél volt alatt ott a kilátóban az egyre zsugorodó földet figyelte, gondolatai elidőztek, Sander Jonti személyén. Egészen addig, amíg az ismert szörnyű körülmények között be nem robbant az életébe. Először, hogy megmentse, aztán, hogy elindítsa egy új és eddig nem próbált úton. Byron csak felületesen ismerte Jontit. Tudta a nevét, bólintott, ha elmentek egymás mellett, olykor udvarias szavakat is váltottak egymással, de ennyi volt az egész. Nem szerette ezt az embert, nem szerette a hűvös moderát, a túlöltözötségét, a mesterkéltségét. De mindenek semmi köze nem volt ehhez a helyzethez. Byron idegesen megvakarta kefehaját és felsóhajtott. Rajta kapta magát, hogy szívesen venni, ha Jonti itt volna. Ő legalább ura volt az eseményeknek. Tudta, mit kell tenni, valamint, hogy mit kell Byronnak tennie, és rá is vette őt, hogy tegye azt. A fiú most magára maradt, és ettől nagyon fiatalnak, tehetetlennek, magányosnak és riadtnak érezte magát. Kezdettől fogva szándékosan nem gondolt az apjára. Nem segített volna rajta, ha gondol rá. Meláin úr! Háromszor vagy négyszer ismételték a nevet, mire Byron megérezte a vállátért teljes érintést, és felnézett. úr, mondta megint az automata küldönc, de Byron még akkor is kerek öt másodpercig bámolt rá üres tekintettel, csak utána jutott eszébe, hogy átmenetileg őt hívják így. Ezt a nevet írták rá halványon a jegyre, amit Jonti kapott. Ezen a néven foglaltak le számára egy luxus kabint. Tessék, mi van? Én vagyok Melaina. A küldönc halkan suttogva pörgette le a benne lévő üzenetet. Megkértek közöljem önnel, hogy másik luxuskabinban költöztették át, már a csomagjait is oda szállították. A pénztárostól meg fogja kapni az új kulcsát. Bízunk abban, hogy a dolog nem okoz önnek kényelmetlenséget. Miről beszél? Byron megpördült a székén, és a megcsappancánban nézelődők közül többen is felkapták a fejüket a felcsattanó hangra. Mit jelentsen ez? Természetesen semmi értelme nem volt, hogy egy géppel vitatkozzon, amely csak végrehajtja azt, amire készítették. A küldöns tisztelettel, arcán a behízelgő emberi mosoly gondos utánzatával meghajtotta fémfejét, és elment. Byron kirontott a kilátóból, s a szándékoltnál valamivel erőteljesebb hangon megszólította az ajtóban álló tisztet. – Ide figyeljen, beszélni akarok a kapitánnyal. A tiszt nem mutatott meglepődést. – Fontos ügyben, uram. De még mennyire? Épp most helyeztek át másik kabinba az engedélyem nélkül, és tudni szeretném, mit jelent ez. Mindeközben maga Byron is érezte, hogy a düh nem áll arányban az ügy fontosságával, de mostanára túlontúl felgyőlem lett benne a sok nehéz Kis megölték, aztán mint valami rejtőzködő gonosztevőt kényszerítették a föld elhagyására, és most megy, maga sem tudja hová, hogy tegye, amiről még sejtelme sincs. És ráadásul ide-oda költözgettetik a hajón. Elege volt és mindezeken túl az a kényelmetlen érzés munkált benne, hogy az ő helyében Jonti másképp nyilván okosabban cselekedett volna. Nos, rendben van, ő nem Jonti. Hívom a pénztárost, mondta a tiszt. Ragaszkodom a kapitányhoz, erősködött Byron. A kívánja? Néhány szót szólt a hajtókájára erősített kis adóvevő mikrofonjába, majd előzékenyen azt mondta. Szólítani fogják, kérem várjon. Him Gardel kapitány alacsony, testes ember volt. Udvariasan felállt, s az íróasztalán áthajolva kezet fogott a belépő Byronnal. Sajnálom, Melájn úr, hogy háborgatnunk kellett, mondta. Az arca szögletes volt, a haja fémesen szürke és rövid, gondosan nyílt bajusza ennél valamivel sötétebb árnyalatú. Feszesen mosolygott. Én is sajnálom, felelte Byron. Lefoglaltak számomra egy luxus kabint, amit úgy vélem, még önöknek sem volt joga kicserélni egy másikra az engedélyem nélkül. Elismerem, meremmel úr, de értse meg, kényszerhelyzetben voltunk. Az utolsó pillanatban befutott egy fontos személyiség, és ragaszkodott hozzá, hogy a hajó gravitációs középpontjához közelebb eső luxus kabinban szállásoljuk el. Szívbetegsége miatt számára a lehető legalacsonyabb szinten kell biztosítanunk a hajó gravitációját. Nem tehettünk mást. Rendben van, de miért épp engem helyeztek át? Valakit ki kellett választanunk. Ön egyedül utazik, s fiatal ember, akiről feltételezzük, hogy nem sínli meg, ha valamivel nagyobb gravitációs térbe kerül. Tekintete önkéntelenül végigfutott Byron 190 cm magas izmos alakján. Egyébként meg fogja látni, hogy a mostani szobája épp választékos gonddal van berendezve, mint a régi. Semmit sem veszített a cserével, így nekem. A kapitány kilépett az íróasztala mögül. – Hadd vezessen magam az új szállására – mondta. Byronnak nehezére esett, hogy megőrizze a haragját. Ez az egész ügy az egyik pillanatban észszerűnek látszott, a másikban meg egyáltalán nem. Amikor elhagyták a szállást, a kapitány megkérdezte. – A holnap esti vacsorán meghívhatom az asztalomhoz? Épp arra az időpontra várható az első ugrásunk. – Köszönöm! – hallotta Byron a saját hangját. – Megtiszta! Holott különösnek érezte a meghívást. Ha feltételezte is, hogy a kapitány csak meg akarja nyugtatni, az eljárást mégis túlzóbbnak érezte a szükségesnél. A kapitány asztala végighúzódott a szalon egy teljes falamentén. mentén. Byron illetlenül megelőzve másokat az asztal közepe táján találta magát. Semmi kétség, ott volt előtte a névre szóló kártya. Az utas kísérő pedig határozottan kijelentette, hogy nem történt tévedés. Byronra nem volt különösebben jellemző a túlzott szerénység. Vájdemosz gazdájának a fiaként nem volt rá szüksége, hogy ilyen jellemvonást fejleszten ki magában. De Maline bőrében teljesen hétköznapi polgár volt, akivel eféle dolgok nem szoktak megesni. Először is a kapitány az új kabinját illetően tökéletesen szabad hihetőnek bizonyult. Lévén az még ízlésesebb, mint a régi. Az eredeti szoba, ahová a jegyesz volt, egy személyes, másodosztályú szállás volt ehhez képest, míg ez két szobás, külön fürdőszobával, benne zuhanyozóval és légszállítással. A kabin közel volt a tiszti szállásokhoz, ezért jóformán mindenütt egyenruhákat látott. Az ebédet tárcán hozták be. A vacsora előtt váratlanul megjelent a borbék. Nos, mindez egy luxusjáraton talán elvárható volt, különösen az első osztályon, de Byron Meline valahogy túl jónak találta. Túlon túl jónak, hiszen a Borbéi például épp akkor érkezett, amikor ő visszatért délutáni sétájából, amit szándékosan kerülő utakon tett meg a hajó folyosóin. Akármerre fordult, ott voltak a személyzet tagjai, udvariasan és lelázhatatlanul. Egyszer mégis sikerült megszabadulni tőlük, és akkor elment a 140 per déljelű szobához, az eredetihez, amelyben egyszer sem aludt. Megállt, cigarettára gyújtott, és ez alatt a rövid idő alatt az egyetlen látható utas befordult egy másik folyosóra. Byron akkor egy futómozdulattal megérintette a jelzőfényt, nem kapott választ. Most a régi kulcsát még nem vették vissza, nyilván feledékenységből. A fémből készült keskeny lapocskát belehelyezte a nyílásba, mire az alumíniumtok belsejében lévő ólom sajátos mintája működésbe hozta a kicsiny fotocellát. Az ajtó kinyílt, s ő egy lépéssel beljebb nyomult. Többre nem is volt szüksége. Kilépett, mire az ajtó automatikusan becsukódott mögötte. Egy dolgot már is megtudott. A régi szobáját senki sem foglalta el. Sem egy gyenge szívű fontos személyiség, sem más. Az ágy, a berendezés túlságosan rendben volt, sehol nem látott a csomagokat, tisztálkodószereket. Egy szóval nem érződött a birtokba vétel szaga a levegőben. Így hát a fényüzés, amelyel körülvették, csak arra kellett, hogy elejét vegyék, ha netán mégis vissza akarna térni a régi szobájába. Megvesztegetik, hogy maradjon nyugton, ne akarjon visszamenni. Miért? A szoba érdekli őket, vagy ő maga? És most itt ül, megválaszolatlan kérdéseitől háborogva a kapitány asztalánál. És a többiekkel együtt udvariasan fölállt, amikor belépett a kapitány, majd elnyújtott léptekkel a dobogóhoz ment, amelyen az asztalát, és elfoglalta a helyét. Miért költöztették ki a helyéről? A hajón szólt a zene, és elhúzták a kilátó kilátószoba felé néző válaszfalakat. A fények elhomályosultak, és enyhén narancs árnyalatot öltöttek. Az emberek már túlestek az űrbetegség legnehezebben elviselhető szakaszain, melyek a kezdeti gyorsulás és a gravitáció szokatlan változásai miatt léptek fel a hajó különböző részein. A szalon tehát megtelt. – Jó estét, Melány úr! – szólt át előredőlt testtel a kapitány. – Milyennek találja az új szobáját? – Túlságosan is kielégítőnek szív. Az én életmódomhoz kissé pazar. Mindezt egyhangú, fakó hangon mondta el, és úgy látta, mintha egy hitetlenkedés halmány jeles át a kapitány arcán. A csemegénél tartottak, amikor a kilátó üvegbuborékjának külső héja visszacsúszott a tokjába, és a helyiség szinte teljesen sötétségbe borult. Az óriási fekete képernyőn sem napot, sem földet, sem semmiféle bolygót nem lehetett látni, csak szem közt a tejutat, a galaktikus lencse e hosszirányú látképét, mely fényes átlót húzott a szúros fényű csillagok között. A csevegés önkéntelenül is elapadt. Székeket toltak rép, hogy mindenki szembe fordulhasson a csillagokkal. A vacsora vendégek serege nézőközönséggé változott. A zene elhalkult. Az összesűrűsödött csendben a hangosítókon át tisztán és higgadtan szólalt meg egy hang. Hölgyeim és uraim, felkészülünk az első ugrásunkra. A legtöbben önök közül, legalábbis elméletben tudják, mi az az ugrás. De sokan, ami azt illeti a társaságnak több, mint a fele, soha nem gondolták, hogy egyszer is át fogják élni. Elsősorban az ő kedvükért szeretnénk most pár szót szólni. Az ugrás pontosan az, amit a szó kifejez. Az űr szövetében a fénysebességénél nem lehet gyorsabban utazni. Olyan természeti törvény ez, amit egy ősünk, a legendák einstein fedezett fel, ha igaz, és nem csak neki tulajdonítják ezt is, mint oly sok minden mást. Természetesen még a fénysebességével is évekbe telne, míg elérjük a csillagokat. Ezért elhagyjuk a téridőszerkezetet, és belépünk a hipertér kevésbé ismert birodalmába, ahol időnek és távolságnak nincs jelentősége. Olyan ez, mintha az egyik óceánból a másikba, nem a tengeren hajózva a hatalmas szárazföldet megkerülve, hanem egy keskeny földszorosan átjutnánk el. Persze ahhoz, hogy beléphessünk ebbe az űri űrbe, ahogy egyesek elnevezték, óriási mennyiségű energia kell továbbá rengeteg agyafurt matematikai számítás szükségeltetik, hogy majd a megfelelő helyen vissza tudjunk lépni a normális téridőbe. E hatalmas energia és szellemi ráfordítás eredményeként irdatlan távolságokat lehet megtenni zéró idő alatt. Csillagközi utakat csak ilyen ugrásokkal lehet bejárni. Körülbelül 10 perc múlva fogunk ugrani, figyelmeztetni fogjuk önöket, Mindössze néhány másodpercig tartó apró kényelmetlenséget fognak érezni, ezért bízom benne, hogy mindannyian megőrzik a nyugalmukat. Köszönöm. A hajón kialudtak a fények, csak a csillagok világítottak. Hosszú időnek tetszett, mire végre felhangzott a higgad bejelentés. Pontosan egy perc múlva végrehajtjuk az ugrást, és ugyanaz a hang számolni kezdett visszafelé. Ötven. Negyem, 30, húsz, 10, 5, 3, 2, 1, egy villanásnyi időre, mintha megszakadt volna a létfolytonossága, de azt az apró zökkenést is legföljebb halcsontjaiba érezte az ember. A másodpercet öredékében száz fény év múlt el, és a naprendszer külső részében haladó hajó átkerült a csillagközitér tér belsejébe. Nézzék a csillagokat, suttogta remegő hangon valaki Bájron közelében. A suttogás egy pillanat alatt végigszaladt a tágos helyiségen, s hullámzott az asztalok felett. A csillagok oda nézzenek! mert a másodpercnek ugyanebben a töredékében a csillagok képe is gyökeresen megváltozott. A hatalmas galaxis 30 ezer fényévnyire elnyúló középpontja közelebb került, a csillagok száma ezért megsokszorozódott. Finom porként szóródtak szét az űrfekete fekete bársonyán, mint egy háttérfüggönyként szolgálva egy-egy közelebbi, felfelszikrázó csillagnak. Byronnak hirtelen egy vers jutott a eszébe, amelyet maga írt, 19es tendős érzelmes korszakában, akkor, amikor először járt az űrben. A földre jött. A földre, melyet épp most hagyott el. Némán mozgott az ajka. A csillagok, akár a por, eleven fényködbe vonnak. Tükör mögött tükör sorul, tágűrterek vonulnak. A fények kigyúltak, és Byron gondolatai egy alatt visszatértek az űrből. Az űrhajó szalonnyában a vége felé közeledett a vacsora, és a beszélgetés zajszintje ismét prózai magasságokba emelkedett. Rápillantott a karórájára, és amikor már félig elfordította róla a tekintetét, lassan, nagyon lassan ismét beemelte az órát a látómezeje középpontjába. Aztán egy hosszú percig Némán merett rá. Ez volt az a karóra, amelyet azon az éjszakán bent felejtett a hálószobájában. Kibírta a bomba gyilkos sugárzását, és másnap reggel a többi holmiával együtt ezt is kihozta. Hányszor pillanthatott rá azóta? Hányszor olvasta le róla szórakozottan, mennyi az idő, és közben csak azt nem hallotta meg, amit az óra szinte kiabált felé. Mert a műanyag óraszi fehér volt, nem kék, fehér volt. Lassan összeállt, és a helyére került annak az éjszakának minden eseménye. Különös, hogy egyetlen tény milyen világossá tudja tenni az eddig oly zűrzavaros dolgokat. Bocsánat, motyogtas, már föl is állt. Illetlenség volt elmenni, amíg a kapitány ott van, de ez most a legkevésbé sem érdekelte. Föl a szobájába, még a liftet sem várta meg, inkább fellépkedett a korlátok mentén. A szobába érve magára zárta az ajtót, és végignézte a fürdőszobát meg a beépített szekrényeket. Valójában nem remélte, hogy bármit is talál. Nyilván már órákkal korábban megtették azt, amit meg kellett tenniük. Gondosan megvizsgálta a csomagjait. Alapos munkát végeztek. Szinte semmilyen nem mutatta, hogy itt jártak, hogy magukkal vitték a személyazonossági iratait, az apjától maradt levélköteget, de még a Ródiai Híreknek szóló kapszulába zárt ajánló levelet is. Hát ezért költöztették át. Sem a régi, sem az új nem érdekelte őket, pusztán maga a költözés. Mert így majdnem egy teljes órán keresztül törvényesen, az űrre törvényesen foglalkozhattak a csomagjaival, és ez nagyon is kapóra jött nekik. Byron leült a két személyes átszélére, és dühös töprengésbe merült. Hiába minden, a csapda tökéletes volt. Mindent elterveztek. Ha nem történik meg az a teljes mértékben megjósolhatatlan véletlen, hogy azon az éjszakán a hálószobában hagyja az óráját, még most sem jött volna rá, milyen sűrű szövésű az a háló, amelyet a tirannok átvetettek az űrön. Hagzim mögéssel jelzett az ajtó. – Tessék! – szólt ki. Az utas kísérő volt. A kapitány tudni szeretné, tehet-e valamit önért? Betegnek látszott, amikor távozott az asztal mellől. Jól vagyok, felelte. Hogy szemmel tartják? És ebben a pillanatban már tudtak, hogy nem menekülhet, hogy a hajó udvariasan, de biztosan a halálba viszik.